و وَرَثُوا وَلَمْ يَرِثُوا وَلَمْ يَدْعُوا وَمَسَافِرُوا وَصَافِرُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَنَ بِلا يَوْمٍ نَشَاءُ فَيَكُونُ فِي اور دوې طالعات الانته ملل زورتل او کوم پوهه درمو او په اوږدو کې باندې کومه شنو سره ساتشي کیدای او ښه کوي او الله ورسوله صلی الله علیه و آله ما شاء الله فقدر الله وما شاء فعل صلی الله علیه و آله و السلام و الإي ما منها و الم ذا أفرصحيين مح سها أوضضها حصبة أو وله إلى ع ملا فيومبي و ت ال حدي ثمما في في الله تما ت الله وود وَنَشَاءُ لَهُ وَنَسْلُهُمْ مِلْفَظَ نُورٍ وَإِنْ عَزَمُوا فَنُقَادِرُ مَا قَالُوا سَلَامٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ رَبِّ الرَّحْمَنِ سَتَجِدُونَ فِيهِ مَن يُبِيْعُونَ أَنفُسَهُمْ بِالْغَيِّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ وَيَكَفِّرُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالُوا لَكُمْ عَلَى التُّرَابِ فقد لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقَانُوا اللَّهُ وَقُلَ الرَّحِيمَاتِ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ مَالَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَرْجُونَ وَالْأَخِرَةَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيُحْصِنُونَ فُرُوجَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النساء آغ احکام ذکر کول چې اصلاح راتلا په ميا د معاشرکه سور درې سیو په دوار د مضمون باندې اوله سکه و 50 آیاتونو او په کې هغه احکام چې پاغه اصلاح بین الروایت راتلا دریمه سکی احکامو شپاوې باندې اصلاح راتلا بین الرای و رایات او دریمه سکی بیا بیانود فرق ثلاثه او اناه سکی اول حکم ذکر کا حفظ اموال او یتاماو چې د یتیم د مال حفاظت کوي دریم حکم ذکر کا حفظ د انفسو د یتا ماو یتیمانانی چې ناګای دي نو دا غی د نفسونو خیال ساتي دریم حکم اتاول محور چې خذولا دا غی مہرونه ور کوي صلورم حفظ اموالو د صفاو پین زم حقدارو لا دا حقدار غی حقونه شفاقم تقسیم الاموال بالفرائض المقدرت من اللہ تعالی وم رد فواحش و تدهیر الانفوس او اتم دا جمی راس کے خز ماخ لئی نعم دا مشران و بیادبی مکوئی شد پلار خزب نکابان دیالی او لسم نیع لنکائی المحرمات یو لسم نه یعنی الاموال المحرمان او دو لسم نه یعنی الوزوان دیار لسم ایفاو العاد چه وادا ام کڑی دان وغبورا کئی دمار گرتیا حق ورکا سوال لسم امیر البیت الرجل چه دکور مشر بسڑی مشرات بدخز سرانی این لسم اصلح بین العاشائر اوشوار سموکم العباد ذل لله وحده وعبد الله ولا تشركوا به شيئا عزت زينت ذمئن ساز صورت او پدې کې احکام ذکر کې بین الرعی ورایت هغه احکام چې په لسره اسلام راضي په میان او دریت کې د بادشاہ بس زمداری دا ریت بس زمداری بادشاہ بس پابندائی کئی ریت بس پابندائی کوي اوال حکم امیرانو تا ان الله یا مرکم ان تعدل امانات الہ اہلیہ چتا تا اللہ او امانت اوالا کڑی دے تبا غفبنو مالکانو ترسے هر یو حاکم اغا مان دار دې د حقوق درایات حدیث کی رازی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کلکم راین وکلکم مسئول عن ریته هریا استادو گشپن کې دے او د هریا ونبا د خپل وایت د خپل کنډک تبوس کیږي دا ځوابداري ادا کړو او ګناه ان الله یامر کوم دود نه نه دی له ليها یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې دا ګي امانتونو لراخ بلو مالکانو ته آل چې کوم د هغه لایک دې اګتداګه مان تو ورګه وایدا حکم دوم به او کلا جې فیصله کوي تاسو په میندې خلکو کې نو فیصله کوي په انصاف عادل انصاف او لو انصاف زادې چې د قران او د سنت مطابق فیصله کوي ان الله نیمه یل ګمبه یقینا الله څخه باندره کې تاسو تپ دی باندي څوره باندې او نسیتو چې چا څنګه نو هغه خپل امانت هغه صحیح ادا کا نو لري او هغه چې هغه سوچ کئي د بل امانتي د بل حقي په ان الله غن سم يم بصيرا یقینا الله دې او رضون کې او لیدون کې د الله غن نومون دي په دې ډیر نومون کې دا دونه خاصګه سم او بصیر زګدل دې دوه کارون دي یو کار دے درائیت یو کار دے در امیر د امیر کار حکم کول او درائیت کار اغا او ریدل دی او منل لی نو سامیع ذکر که امیر سا حکم کئی نو اللہ او ری اللہ تے پتدا چه سیدیو غلط رائیت سا کار کوي واللاتفطدا چې دغه حکم صحیح مني صحیح کار کوي او ګن کوي یا ایو الذین امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و حکم رئیتا چې د امیر اطاعت بګوید امیر خبره به مانی حدیث کی راضی صحیح مسلم کې روایت ده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي من اطاعمری فقذواني ومن عصى اميري فقذساني چا چ زماده امیر اطاعت وک زمای اطاعت وک چا چ زماده امیر نافرمانی وکړه زم نافرمانی وکړه ومن اطاني فقذ طال الله جاج زما تعبیداری وکړه نو د الله تعبیداری وکړه ومان سانی بک الله جاج زما فرمانی وکړه نو د نا فرمانې وکړه د الله صحیح مسلم باب الامر کی راضی دارنګه حدیث کی راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسمی او ادیو ولو کانا ادنا بشیا او باز ریوادو کی راضی راسو که زبیبتن تاسوا دا امیر حکم دا امیر تعد بکوئی ولو کانا عبدن حبشی اگر که غلام حبشیو او دا اغ سر دا اس کے عمروڑو کے سری دا گا وڑو کی سر والا روب نئیو دا غٹ سر والا سر دا نو اگر که وڑو کے سری دا اس کے عمروڑ سری یا به ممتاز اطاعت کوی او داغه خبر به منی داغه نافرمانی به نه کوی او صحیح مسلم کې روایت راضی من خرجا من الطاعه وفارق الجماعه فماتم بتمتن جاهلیتانه سوچ دا میره اطاعت نه وتا او جماعت نو جدا شه پماتا متا مدتن جاهلیاتن او بیا دې مرش پمرغ جاهلیت باندي مرش چې د امیر ته پری پریходу امیر اهتمام دورو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه صحابه لېګل یو به ول امیر گبا غیر د امیر جوان دیول دا خلاف سنت دین او بیاد امیر اطاعت اغلازمیو یا ایوہ الذین آمنو اتیو اللہ و اتیو رسولہ ای ایمان و آلہو اطاعت و قیده اللہ پیغمبر و اولیل امر من او دولو الامر ستا سنا و اولیل امر من الامر ستا سنا الامر, الامر, الامر امراء چې راځي ذمېداري او والا شوي دا سورہ البقره کې مخکې دېر شوو بني یو جماعت راولاګې ده هغه خپل نبی تاوې اب اصلا نه مالګان من لا یو مالګې او امیر جوړ کا د جنگ په اړاله امیر جوړ کا هغه ولا امیر جوړ کوو چې بلار روان دي نیر نه راغې امیر ورداوی د اغینه به وبنس کای الا مانغ طرفه غرفه تم بیا دی هه کیا ولپاډه کوئی خوا همدار دا وبس کل جایزو رواو نارواو نو کو امیر ورتاوی نه بس کی. او هه کیا ولپاس کای او کای وسره دا اغینه چې چا د امیر او نه ای بازار لبا ما کتلوا چې الله را وګړدی د موږ ته وایي چې نه بیس کې و چې هغه غيغه او اوسګلی نو غيزه جهاد نه پاتې شو چې د امیر ته اوګه هغه کامیاب شو او غیفته او مندا یا ای الزینا امنو ادیولوا د رسول او ل الامر منکم او دول الامر استاسنا دچل یوم ملال ورزینو چه دیو مڑ پدی گدا امیر ذات نشتے دا امیر دا بی دارت ضرورت نشته امیر بار سو اینو منو امیر بو چموس کو نہ بیکو وا چا ہو چدی زای بے نہ کینو نہ بیکے فاین تنا ذات ویشن فر دو اله الله ورسول الله ک جگرال راس دا واپس کیږه یغی لرا ال الله ور رسول الله پیغمبرتا سمات لا واپس کیږه یغی لرا قران او سنت جګړم یو مسله کیراله فاردو ال الله ور رسول واپس کیږه یغی لرا قران او سنت باز خلک د ځان د دلیلو ګرځي ټیک ده فیصله په قران او سنت ده او دا غی دا مطلبنا چه قرآن سنتی ہوئی نگینی بیا باد امیر اطاعت نئیو کته دین دا لی چه توائی دل دیدانی دیوی لی فردوه لاللہ والرسولی و اولیل عمر من قوم ها بیا سور ای شورا لا سمیات لگو گورالتا سوئی سور شورا آج نمبر 10 لسمايات بينځويشتو مې سیپا را سورای شورہ آج نمبر 10 لسمايات وما اختلفتم من شئ فوقو آج خلاف رائے استاد پائګرز شینان واپس ک زیداره حکم کمم د د دا الله کې ډته ددل د خو رسول ور سرهځ د ویللی نوسم لا سررف په قرآن بهفیصله کې د بیا پر شبا د حدیث سره انکار کار وقعه چېدل د صرف ال الله ویل د رسولې نه د ویللی مله من ش فله الله اجه خلاف رائے استاد زپای گلسチナ فوحو اللہ ولا دوی واپس کایو گمد دے دا الله کتاب تا بیا دا الله کتاب گه او گورایو چې دا الله کتاب سوئی فوحو اللہ واپس کایو گمد دے دا الله کتاب تا چې دا الله کتاب گه او گورایو ندل دے الرسول نو ویله نڅرای شو را کوي فحو الى الله واپس کوي حکم دا غید الله کتاب ته قران غو ګور غاغي کې نو نوبیاو یو فرضو الى الله والرسل واپس کوي هغه لار قران او سنت ته بیا سنتو کې غو اوګاریک نو بیا اول الامر هر د معاذ بن جبل رضی الله تعالی او د بی اسلام یا منتقاز لیګ تا پوزیت نو ګه هي مازه بسپا فیصله کې نوګ ور ځای کتاب اللاد الله کتاب ویګا وی ګون مو میں بیا وبسکه اغه وې ستاسو سنت او باندي اوی که هغه کوم عمومه بیا بسګي و اجتهاد و برאי بیا بز خپل رائے باټه فیصله کومه د قران او د سنت پرهناکه زبا خپل رائے باټه فیصله کوم د او سنت پرهناکه سومدی سوره نساء کې 15 د شمعات وګورئ اټمبر 35 همداسوي سرائن ایسان آیت نمبر پینتیس وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَبَضُوهَا قَمَمْ مِنْ آلِهِ وَا قَمَمْ مِنْ آلِهَا گئی تاسو د خلافنا پمیند دے دوارو کے فَبَضُوهَا قَمَمْ مِنْ آلِهِ وَا قَمَمْ مِنْ آلِهَا بیاو لے گئی یوحا کے او بل حاکم د حل د خزینہ دندن دی وای حاکم د سړی طرف نه او د خزې طرف نه ګرځولې دلته د قران سور ذکر پکې نشتا فاذوھا گما من علی وه گما من الها ولي گيوا حاکم د حل د سړی نه او بل حاکم د حل د خزینہ هنو دل دیکھو حاکمان آگا دا سڑیر طرفنا او دخز طرفنا مقرر کری دی دارانگی آیت نمبر تریاسی دریعتی آیم گو رئی امدی سرائن سا کے سرائن سا آیت نمبر تریاسی دریعتی آیم دا چا چا آقل والے شوئی نو دے یو آیات دلیل گرزائی او اغام غنط دلیل نیسی باغی بانده او نور آیاتو نپریدی دریا دیا ایم آیات سور این سا وَاِضَا جَاوُمْ عَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ عَوِيَ الْخَوْفِ عَضَاوُ بِهِنِ وَلَوْرَدُوُهُ إِلَى الْرَسُولِهِ وَإِلَاهُ لِلْأَمْرِ وَلَاوَرَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ دَلَّذُوا إِلَى اللَّادُ وَلِنِذِ وَلَاوَرَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ كَوَافَسَ قَلْبَيْهِ خَبَرُ إِلَى الْبَيَغَمْبَرْ تَ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ پیغمبر اولو الامر ذکرگل کتاب اللہ پری خود اوز دا ٹول ایاتون را جمع کا نو اول فیصلہ و با قرآن کے بیا پا سنت رسول اللہ صلیم او بیا اولو الامر چاہی کی واضح حکم نئی نو بیا باغی فیصلہ کی دیو جے منگوائیو گر ما داریم تقلید ایمام ایمام قول او باشد مدلل بردوام من که دا ایمان تقلید کهو دا اغا مدلل یا میشا دا شیعو یو اعتراض دی چه و اسلام کو یو نو دا سالور د پکی کم دا کمزای نرالن چه دا سالور مذابه پکی جوړ کری دي او دا اعتراض دا شیعو تو فائر اسنا شريهي شاعب الدول عزيز رحمت الله عليه راغسته ده درنګ مين حاج سنت نبوي اگې امام ابن تيميه رحمت الله عليه د اعتراض شيوع راغسته او بیا د هغه جوابونه کړې لنداه اعتراضات سنیا نوې غيوم کوي یو را امام پکې د کم ځای راغه ګر چې ما داره مه تقليد امام او اوباشت مدلل بردوام کزاد امام تقلید کم داغ قول مدلل یا میشا نیست قولش بی دلیل اعلیل نیست دار کسرا ولی علم دلیل داغ قول بی دلیل نی خوار چا تا داغ دلیل پتا نیشتا تقلید و دیتا وی تسلیم قول غیر بی دلیل دا تسلیم کول غیره بلا دلیل په معنا مطلب نه بوېږي دا غیر دا مطلب نه چې د بل کول مانل دلیل نه چې هغه څه دلیل نشته نه دا معنا نه دا دا وی مطلب دا پتاوازه تسلیم اومانل به دلیل دې هغه څه دلیل شته و تا تداه اصول معلومو معلومه چغه قران او د حديث د مسائل استنباط کړي لکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ 83000 مسائل د اغه اتحاد کړي قران او سنت نا د اغه مطلب دانه چې ایمان څخه دلیل نو پتا طلب سند دلیل داغه لازم نه دی چې د تالابو کې ڈاکٹر ده تاله دوائی درگه استا تشخیصه اوکا او تا دوائی اولی گنا دوائی درگنا نو دو پتا دا لازم دی جی توا دی تا پوسکه چه دا دوائی ده سنا جوڑا شویده پده دوائی که کم کم اجزادی پده دا دوائی بکمیک اپنای که وا دا دوائی کنا جوڑا کره وا خود دا ڈاکٹر باندستا اعتماد دے چھ دے مالا کما دوائی راکی زمان تشخیص کڑے دے پوئی گی دا آگے مطابقی راکڑا دا سے آئی ما اللہ دے باقی رحمتون اولی گی آئی دا قرآن او د حدیث نا مسائل و استمباد کڑے دیم نو مانا دا یا ایواللزین آمنو وَمُمِنَانُوا عَدِيُ اللَّهُ عَدِيُ الرَّسُولُ وَوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ نُطَعَ مَنْدِ تَلَبْدُ دَلِيلِ نَيْسَ قُلَشْ بِي دَلِيلِ اَعْلِيلِ نَيْسَ هَرْ قَسْرَا وَلِهِ الْمِ دَلِيلِ آيَتِ بَاشَتْ دَلِيلَ شِيَا خَبَرُ يَا بَرِيَارْدُوا كِيَا سَسْتِي بِسَرُ دَاغِي د یا بریار دو کیاستے پی سر یا پدے دھوڑو باندے اگئی کیاست کئی او استمباد دا مسائلو کئی نمانا دا یا ایوہ اللذین آمنو وامومنانو عطی اللہ و عطی الرسول اطاعتو کئی دا اللہ اطاعتو کئی دا پیغمبر وولی الامر من اولول امر استادونا اولول امر څوک دی نا قاضیان علي څوک دی علماء علي څوک امیران علي فین تنا زادو وشین ک چېګار阿拉 زادو یو مسالکه یو شي کې فردو اله الله ور رسول واپس ک یې غلرا قران ان کنتم تو منونا بالله ولیوم الاخر کتازو ایمان نڑی پا اللہ پر والد دا آخرت داده گورا و آسان و تأویلا او خیستا داده انجام گورا ذالک خیرون ورپسیوئی و آسان و تأویلا زکا یاو د دنیا فائده دا یاو د آخرت د دنیا فائده دا غیبارکی وی ذالک خیرن داد غرا دنیا کې دلته غرا فائدلا غرا نتیجه واه سانو تاوی او د اخرت واه سانو تاوی لا انجام علم کرایره لذینا زمونا آیات آیا ګوریا ګا سانو تا ځای ګمان کایو چې د ایمان راوړې پاغا چراله ګل شې تا تا او با را چراله شو دی مخ کیستانه یوری دونایا دهاګمو اله تواوت یرا دګیدایو چه فسلو سی سر کا شوتا تواوت کول ما عبادت من دون الله چه باغیر ګرد الله نه عبادت کیګي وقدر میروایا ګوربی او تاګی سرا د ایتو حکم شوه دے چه کفروگی باغی انکاروگی داغینا تو تاغود ده فیسالینا ادکار و تاغود چاہتا ہوئی کلو ما همه ده من دون اللہ <سؤال> دیرالل تاغود با ایماؤ مازاللہ پاگی پوری چسفانیه و قدومی روحا یاک فروبیه و یرد شیطان و یو ذل مضالان بایدان شیطان جگ مرائی دہی لرا بگم راي لریدا حقنا استدلال الباطل چه دیتت قران سنت ربلی ديببل طرف تا مندوي وای ذاک لہم گلا چ ویل شیدیت الله و ال او س د پامبرتهدل منافقی نه یا سدونانګ سود ده نی بهته مناف قانو ل را چې وړیواستانانه پاړې دلوباندي مخکې سر بقره کې هم تیر شوی یا او یا مع یاد کې چې کلې تهقرآ او سنت را بې دی به ستا خبرې ته نه را ګي۔ تو ها دا قرآن سنتو آئے او دے بوئی جی تا ضرورت نیشتا بابا جی او دادا جی جی سکڑی دی منباغا کو زمانگا مشرانو جی سکڑی دی منباغا کو او قرآن او سنت تا نرازی دارنگی سور دلمائی دا یاو سل وګورئ رمائیات ایک دا آج نمبر ایک سو چار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ وِلَى مَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِهِ قَالُوَ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلِهِ عَبَعَنَا قَلَا چُوَيَنِ شِدَئِتَا رَا شَيَا عَتَا چَرَا لِكِلِ دِيَا او سُنَدْ بِغَمْبَرَتَا کالو حسبنا ما وجدنا آلے آبا آنا وای دایو کافی دے منگ لرا آغا چی مندلی دی منگا پاگی بانده بالمشران زمنگا مشرانو چی سگڑی دی منگ لاده مشرانو اغدین پورا دی ستا خبرو تاز منگ آجد نشده حسبنا ما وجدنا آلے آبا آنا کافی دے د موندلې موږ هغه مشراند او علاوه کان اباوم لا علم نشه ان ولا يهتدون اگر دې مشراند دای نه پوي دل پېشي باندي ولا او نه بسم لار روانو او مشرانو بس زا وکاله چې هغه په یہی کړه كلا غاية بساما لاروان دي بياوار بسيزا حرد يوسف علیه السلام ويلي وطباتو ملت آبائي زدخبلو مشرانو دو دين تابيما واغا مشران آغاو چه غا دا دين بانده بواو انبیاو بساما لاروانو چه بساما و جه کل آغا پا غلط الار روانده ده قرآن سنت خلاف روانده بیاور بسید لنشتاد دارنگی سوره نور آت سال و اختماعات و گوری آد نمبر ارتالیس اطلاس ما سی سورای نور سوره نور اطلاس ما بر نمبر سخت و دوله الله وسوول لکو بنا ہو کالا چې د ای را او ب چې قراناتا لکو بنا د د پارا چېصللا کې په اذا فریغ میلو مريدوونه۔ نا سابای او ډالادو دینه ایراس کيو وای ابو النوم الحق یادو اله مزینینا حق وی دایله फायदा د دنیا یادو اله مزینینا راځی ته په منډا که دنیا فائدې دې په ایچ دېګه ګټه دا بیا ډیر په را راوادی د پښتنو شریعت دی چې پويږي چې زمما په کې ګټه دا د دنیا نوې راځه شريعت کو او چې پويږي چې زمما تاوان دي چې بیا وای راځه شريعت کو وای زړیا په افغانستان کلا په شريعت وې سالي کړی دي راځي چرګه به کو بیا چرګې کوي وای ذا کلا لهم کلا چې ولش دې قال العلماء جل الله راجيا تاج رليګي دي الله او سنته پیغمبر دا وني با منافقان يسدونان گسدوندا چاوړي وا ثانا پاوړي دلو باندې فكه وذا سبب مصيبتون نو سرنګال وې کلاچ ورسي دې په سبب د عامد بما قدمت اېډيهم په سبب دا راته مخکې کړی لا سنوزایم او دا لا سونه ذکر کړل لا سونه زګوي په ادوار د کثرت د صدور د امان او سرادیت نام چې دا, دا, دا لا سونه کارونه ډیر سرګندیږي ا څار کارو خلک په لاسو کوي دیوژن لاسو ته مې سباتو ک چې په صباح د هغه چې مخکې کړي لاسونه د دای یې یعني د دای وی اعمالو د واج نام چې د دای اعمالو سکړي به ما قدمه اې دی ام په صباح د هغه چې مخکې کړي لاسونه د دای او بیا راشیتاته یحلبن بالله د کا سامنے hội دی با الله این اردنا ایلا احسان و توفیقا چه رادن واز منگا مگردخی گڑی او دو جوړ جاڑی کار بگی غلط او چه کلی پا غلط کار گیونی وی بیا بوی چیز منگا خودی که خیرخوایی مطلبو سه با منگاوی چه روغو شی سه با منگاوی چه خبر هستم شی سه با منگاوی چه فساد جوڑ نشی سبه من غوی چې دا او دا وشي بیا به دوی زمما خو جوړ جاړي مقصادو اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا غسانې چې په اړه د الله هغه چې دای په زړونو کې دي فاریدانم مخواړو د دین الله دی دې جوړونو پاته وا کده په خلوص وي د دیو بیاوم دا جواز کې مضبوط وه او په کلوس کونی نو چې دا د مقصد کارو نشي نو ځان مرور کیو اولای کذین علم الله ما فی قلوبهم داګه سانی ځپو دے دا الله داګه چې دې پسروږي دي فاره زانم نو مخواړو د زینا وایزوم او بیانو کده ایتا بانو ارګا دایلا وا کولاو یان وسیم کولم بلیغا وا دایتا پنه سرونه دایکه مجلسونه دایکه کولم بلیغا وینا پورا کورا سوراکلا کا خبره کورا لوکړه شدام منافقو بتادو کا کایو دهوازاوی زمو خلیصه ما خلوص او جی جوړ نشي او داو نشي هو تا تا الله خارکيو ته تمخوارو بریګی دا نومي مالا اوه بیان کوا او پورا خبره کوا دای مجلس کې هم د مخکوم پورا خبره کوه و ما ارسلنا رسول الا لطه باذن الله طاقت دای چربه خبره کو ما ور وخت مجلس کې کو ما وی نا کو ما نو بیاغو با زمادو مرگرے پاتے زما زمادو تابیدار پاتے نشی نو الله اللہ و تابیدار پیدا کئی ومار ساللام رسولین ندلے گنے منگایس یو پیغامبر اللہ لیتوا بی اذن اللہ مگر دید پارا چدا غومن نشی پہو کم دا اللہ اللہ بدل لہ مخلصات پیدا کئی چاغی وستا خبره په جوړی کلی ستا خبرې تهې غګنی وئ چې د را ته سوئ چې بس منکمللی ولاانله وسامه او چر د کای چې زیات او ک بزانه جاغو کا رالتاته ف خبر الله نو بخنی وختدا الله نه۔ واستغفر الله ورسوله او بخنه او ته د لپاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیمه مونده له و دای الله نره توبا قبلون جه مہربانا لوجد الله تواب الرحیمه مونده له و دای الله نره توبا قبلون جه مہربانا دې ځای کې باز خلکو یو روایت پیش کړي چې جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم او فاضل چې او څه قایغه وسیله به زوات الفاضلا ثابت ایوب او پای باندي او ریواد بیشګی چې جناب رسول الله صلی الله علیه و او فاضل یو سړی راغې د نبی علیه السلام قبر لا یو باندچو عربیو هغه د نبی علیه السلام قبر لا راغې وهو أغزائي كأغوي يا خير من دفنن بالقاء عظمو فطعب من دي به القاء والكرمو نفس الفداه لساء قبر انت ساكنو فيه لفاف وفيه الجود والكرمو تأشاريوي وهو ولو أنه من ظلم أنفسهما جا او کا واستغفر الله واستغفر الرسول لوجد الله توابا رحيما چې ستاسو کو الله داوي ليو هوته وفات زستا قبر ل ما او زماده پاره شفاعت وکا چې ما الله او بخي ما معاف کی راوي وای زو دو شما او ما خوب بولی دو چه نبی علی السلام ما تاوی اللہ اکبر راجل و باشیرو بیان اللہ کبغفر لہو ورشدا سڑی تا دی باند چی تا ور تو آیا چه اللہ زما پش فات تا تبخنا استشواش تے وسيله ثابت دا داره را واعط راوالي داره واعط هر چيول قران انبصار کراغسته ده داره کې محمد بشير سي سيواني سي سيوان انستان کې غايد او د هغه واليم محمد بشير سي سيواني کله چې په ماکا عثماني سلطناتو او د اوسمانيانو تازيان هغه مقررو لپاره کی بداعت زیادو لپاره کی یو ملا کتاب لیکلو او هغه د دلیل ګرځولو دیندستان عالم راولا کی محمد بشیر سیه سوانی هغه اگ د هغه ردو لیکو هغه پیر چاچا کتاب لیکلو پیر د اعلان چپا ماکا دا طاقتو قوتو محمد بشیر سیسیوانی دا آغی جوابو لیکو او دا آغی نو بکی خود سیانت دل انسان انواسو سزد دحلان او دیر پخوا تقریبا شل کالا مخی آ کتاب نایابو او بیا کتاب ما چاب کرده خپل اخبل او بیا ماغه موف تقسیم کړو باغ زمانہ کې د ځان دله انسان انو وسو زده دا, دا پرد د شرک بهترین کتاب دی زرات د شرک بهترین کتابونه ځان دله انسان انو وسو زده اعلان د محمد بشیر سے سیوانی دارنگ ال بصاهر للمتوسدی شیع القرآن اللہ دی پر رحمتون اولی گی اغیلی کلیو او اگر روایات راگستیو شی باغی باندی با مشرکینو دلیل گرزو یا ورد شیع القرآن تا چاوی وی حضرت دا تا چا دا غی کم دلائل لیکلیوی دا خوغی تا امنم معلومه نو تاولی کل تاور تاو خیلی شیخ القران ورته نكتب ما لنا و ما علينا زمون پر خلاف کې چې کومه خبره یې من غوم لیکو او د هغه جواب هم لیکو مونږه جواب هم کوو شیخ القران لیکو البصائر للمتوسلين باهل المقابر او د هغه رد وکو البصائر کې حضرت شیخ القران دغه دا رابی دا کول <سؤال> را گسته و بیاد آغی را دیکھ کرده ده دارنگی سیانت انسان ثبت دو سو پچپند که محمد بشیر سه سیوانی دقا روایت را گسته او د آغی جوابونی کړي دی که دا باندچی عمل دلیل کرده و بجمعات کی متیازی هم کرده و بیاتی هم کو وَلَا وَأَنَّا وَمِنزُهَلَا مُوَانْفُسَهُمَا بچارتا ایت دئی ای ظلم و کفزانو او رادل تا تا بخنا قوارد اللہنا و استغفرا لهم الرسول او بخنا اغتاد پارا پیغمبر لوجد اللہ تواب الرحیم مندلوانو دئی اللہ لنا توفق اب لهم گے فلا و لا یؤمنونا ندی سکار لا یعنی لیسال امرو کمایاز غمون نده کار سنگا چھ دی گمان کئی دی خو گمانو نکئی بسارسو کی ایمان والا دے کامل ایمان والا دے دا سندا فالاہ وارا بکالا یو منونا دا سکار سنجد مخلوق گمان دے چارسو کامل ایمان والا دے نا نا وربک قسم من است ربا ده لا یمنونا ایمانو علان شگیده کمل حتا یو گمو گا فی ما شجرا بینهما ترا وج فیصلہ کو نو گر زایو ساسونات هغه ما سلو گشه د ثم لاجدو ويعزم حرجا مما قضى تا بیاو نموي بخلو زونو کې تنگ سیا داسنا جس دا سنت دوی فیصله او دریم شرط ويسلم تسليما غړک دي ساس تا بیا بیا غړک یې هودلا مفولی مافول <سؤال> مطلق راوړل دتا کرار د فیل د بار راضی ایساد ده فائل فائل ده بیزاد کئی چه بیا بیا غاڑک دی او پخبلا غاڑک دی ستا سونا تو تا وَنَا وَنَا قَتَبْنَا آلِهِمَ او گمگا مقرر کرده په پدائی باانده چوو ای نئی یا حضای ده کورونا دا کار با دائی نو کرده مگر لگو دائی نا ولو انم فالو ما يعذن به او ګچار دا غړې وه هغه چې پنوار ګولې شیدایلا پاهي وه وبذا ورزه دې بارا او ډېر صح د ټګ والی ډېر صح د ټنګ والی و اذا لته او دا وا کې ورګړې و د خپل درما جرلو یا ولا دینه وسراطم مستقيمه او خمو خمو مضبوط کړی و مونږ دای سراطم مستقيمه بلاره نه غ باندې هدایت مانو با درازي او مونږه اصولو کې ویلی وو یو هدایت عام یو هدایت خاصه هداعات آمه ده جوند لاری خودل او هداعات خاصه کلا پا معنی ده لگل د ده انبیاء علیه مسلام کلا ده کتابونو کلا پا معنی ده رنا. پا معنا د پا معنی ده کلاکوالی <coughs> وَلَا مستقیمه هُمْ سِرَاط وَمْ او خامغام ازبود و اومنگا دهی بلار می غاب ده او مې ته الله او رسولا چا چې تا د الله او پیغمبر دا الله نو دا کا سان دی سره دا کا چې نام کړله الله باغی باندي اڅو دی من بیانیا میرا نبی نادان بیاله مسلمان دا از رشتین را دا شیدانونا و صالحینو دن اکانونا و حسنا اولائی کا رفیقا خیستا زیدہ کساند مر گرتیا انبیاء صدیقین شوعدا و الفضل من اللہ دا فضل طرف الله اللہ ندے دا مر گرتیا دخو خلقو دا مرگرتیاد انبیاء و دا مرگرتیاد صدیقین و دا مرگرتیاد شهداء دا مرگرتیاد صالحین و ذالک الفضل من الله دا فضل طرف الله اللہ نا فضل مار و توی چستا مرگرتیاد سمخل گسر رالا دا پتا باندې الله لوې فضل وکړه ډېره دنیا دا خورا غي مارګرتیاد اغه چا سره دا چې غبط تر دا مخلوقات دے شر وری یذې ډېر مخلوق دے دا, دا غي مارګرتیاد د غلو سره دا ډېر دې دی دا غي مارګرتیاد لډاقوانو سره دا ډېر دې دا غي مارګرتیاد د چار سره دا ست مارګرتیا د قران <تصفح> او الله سره لا د دیوالو یا مارګرتیا به بلسیو هاو دیوا به هتر شه ذالک الفضل میرا الله دا مارګرتیا فضل تر ودا الله نا وکفا بالله علیم هاو کفیدا الله پویا وکفا بالله علیم او در تخیر، کا ویه الله بویا الله بار سبا ته بویا نو چې الله بویا دې او الله زرتو د خو خان کو تذکره کړي د خو مرګرته اړه تخیه و ډیاده غي مرګرته او کا کنه یا ایو الذین امنو خذو حضرکم فالیرزوباتین ویرو جميعا اوسه د امیر تعاعت دی وړ او امیر راه مقابله کو راه مقابلی لو بیا بهخوا دخوا نه کې بیا به د امیر تعات کې د مګری در سره که نه او د امیر خبره بهمانې یا یله منوا منانوو زرا کوم ونه مې سامان دې وروڼه دشمن تاسو فاج ویرو زو با او وین ویرو جميعا زید تاسو غزا نزا لایو یا زید تاسو غوندی ایو خدا میر ات بکه بیا با غادي خانه کې چاګذر د وی راجا بیا ب مارګرتی بیا بو درګیو حضور عزراكم هر سامند يرول د دی دشمن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله فات کېده د په کور کې هوراس کا دور سنو او د یار لستوري ور کار رسولان دی یا نه چا غا د يرول د دشمن اسباب هغه برابرو یا یا الزینا امنو وافو بذانو خضوحیز را <سؤال> کم انیو ای ساماند یرول دشمن استاسو فان ویروزو باتین اوین ویرو جمعیان زید آسو کزانل <سؤال> زانلی <سؤال> ایو <سؤال> یا زید آسو کزانلی ایو و اینا منکم لما لیوبت آنا او یقیناً باز لازمی و مرازی او متعدی و مرازی دو دوڑا مانی کیگی یو مانا و اینا من کم لمن لایباد دیان باز استاسونا غصوب دی چه آد سستای خلق گلا ده جه نور سستای ده جه آدنا خبلا هم کئی او نورو تام و او دوی مانا لازمی و اینا من کم لام اللہ یباتی اتنا یاقیناً باز استاسو نا آغا سو بیچا سستیگی زی جیاد نا فاین اصابت مصیبتون نو گورا سید تاس مصیبت تا جیاد للاڈی تکریب ملاو شو مان صلی بیان للاڑی تکلیف میلاوش د جماعت کار للاڑی تکلیف میلاوش نو د سوي قد انا من الله وليا نو دا انا مغالبا ما باد دې ایذ لب اغمام شهيدا کلا چز نوم ما دې سره موجوده شکر دی چز ور سره دی دلې کژوار سره تلوي ما به مداوال ټکول خوړلې و ون اين اصحابكم فضل من الله او ګوراسه تاسو ته فضل تر من الله ما سماطاء والدې دې مالک نعمت لا اصل راګې حال دې دنیا مي لا او شوا لا يقولنا خمره و ايده ګال نن د ګن به نا کومه به نا و فرس کيو نو تا ته وایو ګال نن د ګن به نا کومه گویا کې نو او مې انده کې ستونستي تا ته یالګه ګورا ټول ارص د ځان نه جمع کړه نه ځان له راغونډ کړه اڈو اشنا ده سوک نو سوک ده یاد نو مغو با ده پک یاد کریو که سړیا سڑیا دو را خو با ده پک زمانگ تا پوس کده او اڈو سوک اشنا ده مار گره ده او کارلا هم تا کن بینا کم ومینا هم آد دا گویا های که نو اپم یا هستاسو هم یا هم اشنا ده پک یا نو یاد کری بڑا بو کو باندې پکې لګي یاد کړیو هاو زړګ هو ای یا له د ما غندماهوما های های روکا دے مالارا چميزه د ز د اساره فافو ذا فوزا نذیبا د سبقام یاب شه بکامیا بای لوی باد دے سبیل الله او سو غند کتال چ امیر با ماموری لوخمن حق ور گئی مامورین بعد امیر اطاعت کئ اوس امیر وې چې دیاد لا زئی نو بیا بیات کې بیا بدانی چې زیب ازستا ما نه ما کوس جوړ نیمه زیب ازستا تابیداری ما زما س مجبورای دی نو بیا با هوګند کې تان جنتا مقابله تبو تیارې فال یقادل فی سبیل الله د جامو ګای پلار لاره ده الله کې دا کسان سره یې شروه لحيات د دنیا بلاخراں چې ورګی جوه د دنیا پا مقابل دا او مقابله د اخرت کې او مې یقادل فی الله او چا چې جامو پلار په لاره ده الله کې د هو ځلې شو یا دې غالب شو زړه چور و ګمګا د لاجر لوې دوړو کې फायदा ده ک شهيد شو غغازی نو دو دوړو کې फायदा الله باجر ور کوي اا صحابه رضوان الله علیہم اجمعین هغه jihad کو بادشاہ د کفارو جرنل مسلمانانو دا خبر را ولي د مسلمانانو جرنيل دیوي یوطان او ولي گا زدي اوسه تبو سكومه د مسلمانانو جرنيل حضرت ميرای به شوهبا رضی الله تعالی نو اغلا چغلا غړ دې ثور اسنادا نيゼ لاس کې وا او د دشمنانو مخه لا نه غلال ترې غاړې دلا نه زا په او روان دي <تصفح> کله چې مخامخ شو د دشمنانو جارنه ورتوي تاسو کمزوري کوم یی غرب غریبانان یی همغه ډیر تا کدور او ډیر مزبوط مندان موندار مګاړو چه تاسو مسافر یای او زمنگ بزوک آبانده بڑا شئی و بزاید دی چه تاسو جنگ گوی منگ با الاسدر گو و بسو او د جنگ کلار شئی هر د مغیره لی اللہ دلانو هر تو اسطاق برا خلاد شوا اگوی آو ورده منگ تا اللہ ویلی حل در بسون بنای اللہ موند هغه لاې دي چې دواړو کې کوم फायदा او لاې وی وې قاتل الله فی سبیل المای فیقتل او یغلب فصو ودتی اجر عظیم زماغو دواړو کې फायदा ده کفات او موند غازیان شو او ک شو نو الله براله را راکې و تا ته یو خبر ایمان راळा را. او زمون خبره عمر نهي موږ در سره جنگ نه کو او غنيه سبب اديزا کیدا مارې کووي نهي دشمنان جرنيل لرياده چې دال سره ګوبدي و من يقادل في سبيل الله چا چې جامو ګبلار دا الله کې دیوا جلې شو یادې غالب شو زرې چې ور به ګمګا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُس بیان ترغیب ورگئی کتال فی سبِيلِ اللَّهِ تَا صدیتا سلرا چه جنگ نا کوئی پلا رضا اللہ کی من الرجال او کمدوری ده سڑونا و ده خزونا او ده ما شمانونا غا کسان چه غیوائی ربنا چه دی دی دی و انا باز من کاوخ کې بلارې دې کلي نه چې ظالماتی د دې او سي دن کیه وجلنا دو مګل د خپل طرفه ما اوي نه وجلنا بلذن ګناسيرا او دو مګل د خپل طرفه امدادي ترغيب ورګه کې تال تا چې کې تال جهاد دایي آقا گاندی اسبابو چه جهاد با کمو بیا فرض شو یو دا آقا ندا چې مسلمانان را گیر دی ده کفار با او دا د خلاصون بلالار نیشتے مسلمان با دا آقا ده پار جهاد کهی آقا با آزاده یا آقا با خلاصهی لا تقاطین فی سبیل اللہ والمصدفين من الرجال والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه لو ا جې مسلمان یو ملکه راگیر دي او داغه سره ظلم او زيادتي ردبل اعلی کې مسلمان هغه باد هغه پارا جهاد کوي منډه وای هغه باخلاص وي د مسلمانان په بازملګرو کې راګيوي مسلمانان دیولې شوی دا هیڅ سره ظلم او زیاته شروعي او مسلمان خلې راستې الضینا من یو قاذل فی سبیل الله آګه ساتي ایمان راوړ دې جنگ ای بلردا الله کې وَالَّذِينَا كَفَرُوْيُ قَادِلَ في سَبِيلِ تَاؤُوتَ او آهَا كَسَانَ چا اِن کو فرقَدَهِنو آئي جَنْكَي بَلَارَ دَ سَرْكَ شُكِ فَقَادِلُو أَوْلِيَا شَيْطَانَ نواج نئي دوستان دَ شَيْطَانَ جَنْكُي دوستان دَ شَيْطَانَ سَرَا اِن نَكَي دَ شَيْطَانِ كَانَ ضعيفا. یا گنا چل شیطان دے کم زورے ہیں تو دا اللہ دا پارا جنگ کے آغد شیطان دا پارا جنگ کی علامہ ابن قیم رحمت الله علی قصید ہے کې کی ذکر کی لا تقشم ان کې دل لادو ایوام اکرہیم فاللہو ناصر و عبدہو بی امانی دا دشمن دا چلنہ بیارگا الله بده امداد که یا فجنود رسول ملائکون و جنود آن فاسا گروه شیطانی سوچه ده پیغمبر تابدار دی داغی لحکر ملائک دی او سوچه ده پیغمبر خلاف دی داغی لحکر شیطانان دی فجنود آد رسول ملائکون و و جنودهم فاسا گرو شیطانیه لحکر تا بدار دا پیغمبر اغا ملائک و جنودهم فاسا گرو شیطانیه او دا دای لحکر اخو اغا ناکارا شیطانان دی بتداخینا یاریگی الاندره <تصفح> الالذین <الحمد> <الحمد> اعقیل لهم آتنا گوری ها کسانو تا ذ ویل شودایتا کو فو ا دی ارګم بانګای لا سنن فسادا واقیمو صلا دا وا تزکات او باب دیو ګای د مزوار کای زکات یعنی عبادت بدنیه عبادت مالیو گایو فلما ګوت مالهم القتالو کلا جم قرر کشه بدای با نا ساپا یاو نلاد دای نیارید دا خلقنا پشاند نیارید الله او اشد خشیاں یا سخت دینا پیارا کی دا اللہ نم دورا نیاریدل سورا چی دای دا خلقنا نیاریدل دا منافقان وقالورا بنالی مگتتالی نالکتال او ایدائیو واربا زمونګه ولله مقرر غوږمګه باد جنگ لاولا خر د ما اله جرن قریبه ولله روسه وګمګه دې نيز دا دای جا خیال چې ودا مرخو پدی jihad کې دیو یره مونږ به پر خودی و ها مونږه په خپل ټیم باندې مړو و داس بیٹه قل مطاو الدنیا قلیل وائی ورد پیغمبر مطاو الدنیا قلیل سگد دنیا لگه دا او دا جملی لگه وش میرا یا جمله قل مطاو الدنیا قلیل تزید من الدنیا ورد وائی سگد دنیا لگه دا واللهاخرا د کیرونلی من کا اخ غوره دی دپ چا چاغځان بچک د س ترغیب ا اخراتته او درم والله دلهمونافله زیاتېشي په تا شبان دی با دا تار د کجر دا ډو ک ترغب عمل چه نیک آمال اوکا تا نیک آمال اوکا نواغا بیزای نزی اللہ بدل داغی عجر در کئیو اینما تا کونو یدر کم الموت اس بیاتر ہی بلر چه مر کم اللہ مقرر کردے کم واقع مقرر کردے کم زائی مقرر کردے تو پاقا صاحب اللہ او پاقا وقت بعد دیبا مرگ رازی ولی ارے گی اینا ما تکونو یدر کمولماتو کمزائی کی چھری تاسو را گیر تاسو لنہ مرگ ولو کنتم فی برو اگر گئی تاسو پاقا برو جنو چونہ گا مضبوطو کے ا نو بیا مو در باد مرغ راضی کم ټیم چې الله د مرګ مقرر کړې وای تو سې وو حسن ادون ګوراسي دې د خوشحالي وای دې حاضرې مې دې الله وای تو سې وو حسن ادون ګوراسي دې د خوشحالي وای دې د طرفه دا الله نه ده او ګوراسي دې یا کولو نو اې دی ها زی میندې کو د استاد وجرا په تای را وړي مړاو چې ترا غلې چتب کا خیر ولیدو دا سچې د استاد داسې و سو کول کول مهند الله ورته واده ټول طرفه دا الله دې فرمایا اوله قومه لاګا دونه په کوردا رسول دی قوم لرا چې قریب دی چې په آشی ما سابقہ من حسره ذو فمن الله اا چې ورځ تا تا سخوا شال تر بذا الله را ده و ما من سيد فمن اب سگ اواګه ورځ تا د ستا تکلیف فمن اب سگ رضا د زواجنا نوبي عليه السلام د اونجو منازکی در دا, دا خطاب د قسم د کناینا خطاب د قسم د کناینا له پختانو او لورته او را ګور ته ته اورو لورته غوسه شي خزا اصل کې غوسه هغه ګور ته یي هر ګور ته نلورتا شروع گی ها بابد ردو او رئی انگورتا دانس اعلیٰ او رئی نور مخلوقتا وی نبی علیہ السلام تا دا نبی علیہ السلام نا خو گناہ کی در جواب نمسی کو خیتاب دے د قسم دا کنائی نا مانا دا ما سابق امیر حسان ترف امیر آ چورز تا د خوشحالي در دا الله نا و ما من سيد فمن ابسك آ چورز تا د ستا تکلیف دا ستا دو جماعه و ارسلنا قال الناس رسولا او لیکله مغاتا نارا د بارا د خال کو استاد وکفا بالله شهيدا او کافی دے اللہ گواستا پرسالت تسلید امی بیعی سلام تا کدائی تا نمانی دائی دے دا نمانی اللہ خود امانی الله را لے گلے دا اللہ استازے اندالہ دا, دا طرف ما را لے گلے شوئے ہو مَایُوتِ رَسُولَ فَقَدَتَا اللَّهَ چاچے تا دکتا پیغامبار تایسا را دے تا تک دا اللہ ومن تولا سو چواب د تابدارا د پیغمبر فمان صلی اللہ گالی محفیظہ دنو دے لے گلے منگا تالا بدہی باندے نگاہ باندے سمت لبو ستان دا تا پوسنیشتے چھلے و لے جانم تراغے ستا کار باز بیان د تا ور بیان کوا بیا من او د منل هغه پستا کارنه د پایي نگهبان نه یو وايو ګولنا تعادونه واي زې من لې ما د الله څه څه برځي سې بالکل منګابل دي پسې د الله تعالی سکي واي ګولنا تعادونه واي زې من لې ما برځو مې اندګو کل چې لاړ چې ستا دخواه د او ډلا د نه غیر اللهته کوله غیر د غې نه چې طویللي دا ت چې د سو اغیانو ب والله ی دو ماوب دوونه الله ل کیا چې د ې ری باغې فارې دام مواړو د د تو کلله الله. او ځار وسره بالله وکف بالله وکيلا او کوي الله ذمہ دار سمات لاو دا منافقان دایو پششا تاسو اړه دی دایو خلاف کوي بها محمد او ای سیم زتابی زارما سیم ز خبره مانما سیفستاد خبر خلاف نکو ما او چه زان لشینو بیا با ستا خلاف آرامی ستا خلاف با مجلس گرمائی ستا خلاف با مراپی گانڈی کیا او دائی چه عرص گئی فعار زانم وتوکل از اللہ دائینا مخوارو زان با اللہ با او الله کافی دن سمدار اللہ مذہب مرگرتی آکے ہی ہو اولا یا تذبرونا القرآن آیا دا سوچ نگئی با قرآن کې کہ ویدہ قرآن ترمد غیر اللہ نا مندلہ و دیبتی کے اختلاف ڈیر ویدہ جاہم عبر منال امنیوی الخوف ازاو بی د ہے دا جہاد ترتیبات و یو ترتیب دای چې د شمر د هغه په شکار کې دشمن څنګه په واسلاواله کری دا سه په پروپاګاندا مواله او داغي بیا مختلفی طریقي هياو طریقہ اغذای چې د فوج جرنیل داغرلاندي کمانډران بوې کې داغرلاندي چې کوم کمانډراني د واګۍ د وحي جنن باندې شپې موږ حمله کوو په دشمن باندې خو زبا اعلان د حملې نکو زبا اعلان د دي کوم شتا سړن و دې شي آرام کوي زما مطلب بایدای چې دشمن د خبر اورسي زکه پر سی آی ڈی غو بار ځای کې موجود ایو رزبا وای با جن الارام کی نن د دمه ورځ ده مطلب می دای چې یو د کی ما نن به حمله کو لو چې کالا مشر جرې اعلانو کی چنن دا آرام راز دا اوده شئی دشمن تا اغا خبر خورسی چنن قده دا جرنیل حکم کرده چه اوده شئی آئی پارا موده او سکایی نا نو دشمنان مال دی پارا موده شی آئی وی چه دایی منگ دا داما کهی نو آسی و ماملا نکهی نو را دایی منگ با اوده شو نو آغایی اوده زرده مشر جرنیل لانده کمانڈران بو یکڑی ہو چه حملہ با کاؤ تو چه مشر جرنیل اعلانو کی چه نن اده شای آرامو کئی لانده کمانڈران سوایانو تاوئی چه گره وی خو سے گئی با حملہ کاؤ لانده چه کم پیروکار سوایانی آیوی مشر جرویل سه بیلی چودشه یتوائی چه موده کی گا مشر ویلی چه آرامو که یتوائی نه موده کی گای نو دیغا خبره روانهیو پدیگی دو مطلبهی یای خود دا مطلبهی چې ده آرام طلبهی چه زا آرامو کم یای دا مطلبهی چه دیغا اصل خبره کاره کی د دښمن دا غوړسي نو چې ازره دښمنانو دي شي دیو پتہ هغه خپل مطلب خاره کوي تبہ دته نوای چې زما سره مطلب دی سره تبہ اتای بس نه وځي کېږي کچارت دي سپایي دي لاندې خاص داغه مشر خبره دی کمانډر توا بس کړي واه چې داغه سم مطلب ونو دبا په یو چلو هغه مطلب دا دی چې موږ به حمله کوو هوای دا سي چې بیا به دشمنان را ته خلاس دي نو په زائد دي چې زه هغه ته واپس کی له دې ځان لپاره به ګړندی شروع کیه کله کله وای کنه یارانو دی چې څه مطلب دی یارانو دا 1 седاسي ولې وایي یوه م موږ سه پالې سینېشته یا یو یو سوه یا بل بل سوه یا پالیسی نشته نو تا تا پالیسی سلا ہوئی آگو دا شورا میمبران او دا شورا ارکان اغیی پویای چده که سم او دا منگا سلا وائیو دا سلاکو نو تا تاوی ناتا دا غیس ضرورت ده باز اغام ایران بخبله کی بوئی گی دا شورا ارکان بخبله کی بوئی بس تاغي کار نشته وای را جا او مې را ویل خو په ازاوبې کلا چراغ را دی او امر د امر یاد يار يا زاو بي خورول کوي په باغي باندې و نورتو اله رسول وي لاو لئ امر منه مو کوه پس کړه حکم لار پیغمبر صاحب ويلا للامر من غومه اول الامر ضد دايدا لالم هل للناس بيدره عمره ما لو خمر بو يقدي بو ديلرا هاك سانو شاغلي اغيدي هو كم لارد ديمشرانو ان فضلا الله وطاسبانه ورحمت الله وطاسبات ابيداري کيواز شيطان الا قليلا مگر لغو خدا الله به رباني وا چې سوباتم د خو خلکو سره دي پاغي باند بچو يو فقاتل في سبيل الله اوس بیا ترغيب ورغې کتاب تا وقادل في سبيل الله جنگ وګابلره د الله کی لا اللَّهِ لِل نور تو کلفو الا نسغ تکلیف نشوړ کوله مگر تا ته وحر المؤمنین او تیسکا مومنان لوب جنگ دینو سرشي کوله غو تا ته وکلیف را صحیح تا ته کانزل کای با, بَا, بَا د ردی نور سا کو ندیشی اصلا او ایا کفر باسا لذین کفرو زرده اللہ چی بنبکی کسانو چې کفر اکڑ دے واللہ او اشتو باسان اللہ دیر سخت پیز بارد جنگ و اشتو تنکیلہ او دیر سخت پیز بارد عذاب اللہ چی چالا عذاب ور بیا دیر سخت ور مای یواز جواب در سنت چا جی بیان وک بیان خو او چا جی بیان وک بیان بد شیبا دره دته دیرا وک ان الله ولا کل او دی الله بار یو شیبا اندیغه احبان و اذாஹو دا لا چې جواد دی ګړې شوی یو پیش کا شایو فایو بیا سم مې را جون خالق په خې باندې ز دې را او یا وا پس گئی دی لا د دې آیات څه مطلب دا زو جواد دی ګړې پیش کا شایو نو دا زو جواد خالق په خې سارا ز دې را او یا واپس گئی دی لرا بازی خلق وئی چه دی مطلب دا چه تا دا یو سڑی سلام وگو او غوی علیکم و رحمت اللہ نتبو و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتو اجاوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رتوارتوایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وغفرتو داہی و خوا او قضاخ نہ خندش ویلے اور دوہا یا واپس کے یا غیر رائے داہی و دیو توایا زٹی زاما نادے و زه دي زاي سلام مناسبت سه دي مساله روا ده جهاد في سبيل الله تعالى او تا مساله او سلام الله ها خبره په سلام درولا دا زنامه اکثر د خاور نوم نالي شرم یې ګړا په خواغه به اوس خو خیر او غاری یو بل د نومه دي یو سره یو داغ رحمت الله نومه د زوینه عبد اللهو حضره ساده وا دای چې په مسکو په مسکه سلام سو کړه ای دغه یو سلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله حضره ساده وا د خاون نومه الله د جاء اغي و سلامو د زوينو مي عبد الله د خاونو السلام عليكم د عبد الله بلارا السلام عليكم د عبد الله بلارا و الله موري دا, دا سلامونو خبر انا دا مساله دا جياد روان انا تراو سراوس سلامونو لا شروع قران الله ذو الرحمه ذو الیگی ای ویدال سلام خبره نه دل دی مطلب داد ایک اذا هی تم بتحیات فیو بیاسر بنا اور دعا توبیو او بیس کا شعل جواندیش وی رو تو جوان دی غ خلق بخیر سره داهینا سم مطلب با او استادو ست مشورو هغه لاسو کاسو ته قران خېللې لازم مجاهدين پیدا کړی وایو بیا سره مینه ها د جواندي گی په باندې داغین اسمت لبه طلاحین زيات کاروکا ستو سات لاس کاسا پیدا کړو تهل کاسا پیدا کا ستاو ساتھ لاسو کا سو درس کړیو د کا سو تا درس وکا زیاد نشي کوله دا هیوم کا چې ستاو ساتھ لاس پیدا کړیو قرانه وا تخیلو مجازي تیار کړیو فایو بیاس انا مین ها دی غي بخیر سره داغه نا او دوہا یا واپس کې یغلا یغداه عمر کار خوکا چې و سور امرګری په زاګړی زاګې کار خوکا مطلب د آیت دا دے وا اذا ی دم بتحیہ دے را کلا جوندې ګل شوی تاسو په او بیس ک سایه فایو بیا سم بنا جوندې خلک لره او دوہا یا واپس کی دل را ان اللہ غنلا گل یا ګیلر الله دے پارشي حساب راکو لا الہ الا هو د توحید امیاز کراړه د امیر او د مامورینو احکام شروع دي د امیر تعهد معمور بتاب زاری کئ امیر با خونه ور کوي وګورئ آسمان چې مثلا توحید می از کې پرې دی په نورو ما سالو وخته او مثلا توحید در پادشي اللهو لا اله الا الله الله چې دې سر غوږه باغرد دي الله نا جامه کی تا سنار ورځ قیامت چې نيسته دا شک بهږي کې بابا د سقط مون بالله هديسا سو ګيري ستنه دا الله م په پيان کې ففالكم في المنافقين فئاتين زيتا سولرا چې شوي تاسو په د منافقانو کې ډولالي فمالكم في دې تاسو لرا چې تاسو په بهرو د منافقانو کې دوه ډالي سمات لاو ذم باندې نه په هر په منافقانو سي کرام رضوان الله علیه مجوہیر هغه خپل کې سلاو کړه چې دیسراسه کو 24 جنور سره ګاو او 24 د خپل حالې نو اللہو ای دا پرادو پا سرولی اخبلا کی جدا کی د بل په سرولی دوار ڈالی کی گئی فمالا کن فی المنافقینا فی آدینے صدی تاسو لنا جشوائی تاسو پا بارا دا منافقانو کی دوار ڈالی واللہو ارکاس امی ما کسبو اللہ رسوہ دی دائیو پا سوان دا اگی اضریدونا دادو من اضل <سؤال> اللہ <سؤال> آیتاسو اراد کوئیو چه توفیق چې گئی آغا چالا چه اللہ بی مورد گمرائے والدے اضل اللہ اللہ گمرائے کردی یعنی اللہ بی مورد گمرائے والدے ومید لیل اللہ فلندجد سبیلا آغا سو گئی چه اللہ وعدم میذل الله رو ود لو تغور نا کو خی دایو کاچ کو ور کو ایتاسو لا کاچ دای کوفر کړه ده شي تاس پرابر دای و خپل کفر کړه ده وګवाडी چې تاب سره کافر کی ده خپل و یم ته ډوبې انسان تم ګډه مو دئنګې ضرور دغه واسه هم غار کو ته زان سره غر کړی ده واس یو د زان سره ډوکلی ها تاس زان سره غر کوي ودو لو تجورونا او خی دی کاچ ګورو کوي تاسو لګاچ ګفر کړي زایو دوی شې برابر فلا تخذو من مولیا د مولي وای د دا داینه دوستان در دې پرې ځړې ځاتو کې بلار ده الله کې فإم تَوَلّوا رُجْعًا يدلوا فغزوون ني وېدایو وقتلوم واځې دې حيسو اجد مو غوا ما کم لا کې چې تاسو مونږ دل دایو ولا تتهيزو بهم وليا ولا على السيره نو مني وې تاسو زيدا دوست او نسو ګمدا اِلَا <سؤال> الَّذِينَا <سؤال> سِلُونَ اِلَا قُمِنَا اوز دانسه او قوم ده چه غیسه رستاسو واده ده او دهی دانن او ده غیسه ره پناو آغسته دو بیا دا غوا ده لحظ بیا بوا تسنو آئی اِلَا الَّذِينَا سِلُونَ اِلَا قُمِنَا مگر آغا او دائشو ده غقوم سره لمیاں تاسو مې تدای کوه او جاءو کوم حسره صدور و ما يارال تاسوتا او باندې وی سینه زایو ايو قاتل کوم د جنگولنا تاسو را یو قاتل کو ما او د جنگولنا کوم سرا ولاو شالله ولصلتم علیکم تاسو رال چه من تاس را جنگ نکو من معاده کو من تاسو تاس تاسو سنو آئیو تاس را من تنو آئیو شا اللہو لسلت اومالی نو خیر دی تاسو بیا غی سره جنگ بکوی زان تاولی دشمن دیره بس غلی در رکی ناس پریگی دا ولو شا اللہو لسلت اومالی گومه که قوه دا اللہ و صلیت کړي وې د ایله رب تاسو نو ځنګ کې او تاسو سره فایې تزلو کوم نو ګم بیا رداجو د ایستاسو نه falamos قاتلو کوم او ځنګ یو نه تاسو سره والک وی له کوم او هغه ور دوله تاسو ته اصله ګردنه کې کو سولاج مخ تاسو سره ځنګ نه کو بغا جل الله لقمالهم سبیلا دغه کاروله یا الله تاسو لپاره دیوار دی لار یا ور سره جنگ وکا سورف کوله ترتیبی او خودا ستاسو دشمن دي تاسو مخالف دي ورغتا سره جن نکایو چې جن در سره نه گئی بس تور سره جنگ مکو پرې کېدا زان دولی دشمنان کنه زان دولی دشمن دیره چه غطا سر جنگ نگهی بستور سر جنگ مکوه صدیج دونه خری نازره چه بومه ایتاسو نور کسانه یوری دونه یا منو گم اراده که دهی چه یا منو آلیستاسو نا و یا منو قومه ګللار دوې لال فتا دی دوار کلا چې آپاس کفر او شرک تا او ګی صوفیا ته سوالې غی باغی کی دبل ډلا منافقان ظاهری هو تاسو نه من غواړي تاسو وایمګدار سره جاګ نه کوو هچې موقام وی بیا د دشمن مرګ ورته آ او جنگ کوي فاہِ اللَّا میاتا زلوکم نوکر بیارتن شدعیت تاسونا ویل کوئی لکم صلما اوین قردولا تاس دسونا او باند نگم اللہ سونطا فسادتا نونیو ایدئیو وجد ایدئیو کمزائ کشی بیاں ایدئیو وعلا ایدئیو اولا او دایا گسانجی گردو لے تا صلا پا دیبان دی غلب اخ کارا زکا دے استا سرا دو کا کئی بیمانی کئی نو بیائی جنگ ور سرا او کار وما کانا لی مؤمنا اللہ خطا آن سالورم حکم اختیاد فی القتل چھ جنگ کے نو خیال گواسنا ستادلہ سا مسلمان مڈشی جنگ مسلمان ستادلہ سا مڈنشی ماں گانا لے مومنین آئی عبداللہ مؤمنان ندی مناسبیا مومن اللہ چی مڑ گی بالمومن اللہ خطان مگر په با دی قدل خطا چتا گزار پیوسکے اولہی بل ومن خطلہ مومنن خطان مومنن چا چوا جا مومننا را بخت آیا ایو نبیاز آدو لید مرحی مومن او دیا دا پورا سمارل شده احل دی مڈی تا اللہ یا صدق بو مگر قدائی خیرات کئی چده و ای زمال ما فائن کانا میر قومنو گوی دی دا چا دشمن وی ستاسو ووا مومنو دا سڑیوی مومنو څه ستاسو لاسه بڑھشه فداري رو رقم د مومنه بیا زادو لیرم رایمو ونه او د یات نشته زګا د یات نشتا که د یات ورګن په غی ست د دشمن طاقت نو د یات ب دشمن بازان دا اقتصادي دور نه مضبوطه یعنی هغه کار باندې کې چې پای کې ستاسو دښمن ته फायदा رسی وين گانا من قوم من به کومه به رو میسا کو نه حق ویزه مکتوله دا چې یو ګور نه چې مې ان او او یادای کیو وعده فادیاتم وسلمتو الالي بیا دیا دا پورا سمار لے شویده ام آل دا دی مڈیتا آزادو لیدم رایمو میں نا سکا آل دی دوا دی پا بندی دا حوصا دوا دی دوا دی لامی حجدو چا جون بند دی لارا بیا رجی دی دوامیاش دی پیدار پی تو باتا مل اللہ دا مقرر دیازه طرف دال الله کبولتو بی دې یاده الله دا مقرر کړی وکان الله الیما ذاکیبا او دې الله پوهه حکمت والا و ميه عبد المؤمن متعمدا چا چمږه مومن لر قصدن رسزاد دې چاند دې خالدن همیشہ مریب دی کیه دو سواللہ چه چا مومن مڈگا دے مخالد فی النار دے حالانگی مخالد فی النار خوند دے گناہ دیناوشو داغی سزابو اللہ ورکولشی او دل دوائی خالدن بیا اصل کی حکم په مومن گڑھے دے ومی آتو المومنم چا منگه یاو مومن لرا کس دان اوگم بمشتاکی جیوشی مبدعی نو مطلب داده چاچه منگه یاو مومن لرا پسماد ایمان نو جاگه مومنو اغد ایمان دعوت چلو او تا منگه د ایمان بوجه دیو وجه نو تا کافر شوی چته کافر شوی, بدی حالات شوی. او بدی حالت کې ته من شوي مخالفت فناره او ميه ظلم مؤمنه متعمدا چا چې مرګ مو ملي را کاستان سزا ځان ومه شبې بدی کې او غزا ته الله وېبد او بلان غړې دلر الله او تیار غړې دلوا عذاب لوي یا ایو اللذین آمنو اس بینزم قانون اسلاح و نیتو چنیت بس ماس آتی یا ایو اللذین آمنو امو منانو سفر کوي بلار دا اللہ کے فتح بیانو لڈونا کوئیو امو آئی آغا چاہتا چوی قردولا تازدن خد اسلامو لاسته مؤمنان چې د مؤمنه حضرت مقداد وی په ما کافر گزارو کو او چې زمانه بر راغل دوه نشاد شاو کلیمای وې هو بیا ما کا وجه زګا کلیمای زياري ویلو د بیا له سما مورته ویه الله شګک د دا دغه زلشلو له تا په تا او چې هغه د 80 کلمه ولیدا چې کلمه بیا به تاسو نوایې یا یو الزی نامو وا مو ویراړو کلاچ سفر کوي بلار دا الله کې ولاتو لګوې موه یا چاځا چې ورزول تاسو ته د اسلام چې نه مومنه تپ ته ورځل حیات د دنیا لډوی تاسو صاحب د ژوند د دنیا دوه الله زغې غني مې دړه من قابلو دا رنگ تاسو مخک نه پویا تاسو دماغ سے نه پویا وې کنا درم نه پویا فمن الله علیکم به سانو ګل الله تاسو لټو نه ان الله قام بمطامر کبیره يقدر الله هغه چې کوی تاسو دا خبردار دي لا استویل قائدو منا المؤمنین او ذو مومنانو کیسونه به اړیو یو یو هغه مومنده چې هغه روغره مړده او د جنان راس ده jihad la nzi دریم هغه مؤمنه چې هغه بیمار ده او jihad لا نږدې درم هغه مؤمنه چې هغه jihad لا تللې میدان کې جنگیږي د امیر سره داول مؤمنه چې jihad راځي او jihad نه کوي زه او هغه مؤمن چې هغه جهاد کوي دغه دواړو ډېر فرق ده هغه مؤمن چې هغه جهاد کوي هغه په ډیرو درجو باندې به تر ده هغه مؤمن چې د سختي تزان نوي او جهاد نه کوي دهم هغه مؤمن چې هغه زیاد نه خو هغه مجبور دی دے بیمار دی دا هغه مجاهد په یو درجه باز دی بهتار زکا د دې مجاهد دا چې ناز دی بیمار دی زه دغه وسنو چې ز زیاد کما میدان تلاړ شمه و د بیمارای د وجرا کب دورتیا دو وجنا دو وزر دو وجنا نشید مالا عجر ور حکم چه میدان دا دل امیر سرا نو دا آغا دراجتی نو یو زیاد تا دا چه غا صحبت د امیر دی دید امیر صحبت نو پاتی شو او اگا امیر په صحبت کی لاړ جا دیو دی واځي هغه په یو درجه باندې بهتار دي نو آیات کې کله وای په یو درجه بهتار دي تا پکای دي نو کله وای پڑھیرو درجه نو کای دي انځوکه سم یو هغه دي چې jihad نازدي د اوزر دی واځي یو هغه دي چې jihad نازدي د سستای دی واځرا لا اسویل کایدون منال مؤمنین ندي برابر اغا ناس ده مومن آنونا ناس ده جهادنا خير خول الظرر او ندي ده ضرر والا موت ناس ده في سبيل الله او جهاد گونگي بلار الله كي بلا گول ده مالونو یو اغ مجاید دی چغ زیات کوي یوغ ممن دی چ هغه ن د روغ را ب دی جهاد لنزی دواه نهدي برابر فضل الله مجا نه ګړی الله مجا نهله ګ د معلوو ګړو د ظو الل کا نه باغه با سو بیمار انو په یو دراجي آج بیماران ناز دي باغي باندې په یو دراجي بهتر تر دي وا ګل لوه او هر یو سره وا د کډي دا الله ز جنت وفات دي الله مجاهديو القائدي دا باغداستو وګورامړو هاجر را زیوه باجرلو یو هاجر را بده و ناس ده باغوان دې غو جہیدین الله په ډېرو درجو چات کړی دي درجه د مینو درجه تر په د الله نا درجه د درجی تر په د الله نا چا الله وو الله ډیر درځي ورګيو دا ډیر درځي ور الله څور کوي دره جا زمینو درځي طرف دا الله چا الله وو الله ډیر درځي ورګيو په ډیرو تعجب باندې ورګړي چې دیک بلا رضی گذیس تڑے کی گذیس تڑے کی گذیس تڑے کی گی پاری او عمل والا اللہ او عجر ورکی آت نمبر ایک سو بیس و گوری یو شلم یو لسمہ سی بارا سورہ توبہ آت نمبر ایک ما قالنا لأل المدينة ومن حوله من العراب أيها تخلقه أن رسول الله ولا أرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا أرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذالكا بأنهم لا يسيبهم زمعون دا دل واجناتش نرسي ولا من صبونا نستدوا ولا محصتون في سبيل الله دالغا بلردا الله كي ولا دعود موت ان يريد الكفار او بهمال كيد اي او زائد بهمال قولوا تشوسقي كافر ولا مالون من عدو النيلاند او دا صلی دی د دوشمدا سفراد الا کو تیبالو بیا مانو صالح مگر مقرر شویلای دل را په دی باندې اعمال صالح جزاء بدل د اعمال صالح سماد لا بغ دا و درسی الله ولا د نګمل اجر ور گئیو کلو و درسی الله الله د نګمل اجر ورګیو کپیا ولاره باندې زی الله الله غوږ نګمل کلی کی که دښمنه مال غنی مضا څه نه ایو هغه مولا نګمل کلی کی پیاویاو قدم پیاویاو ادا دایله الله جدا جدا دراجې ورګی درجا دمیره دارجي طرفا الله نام بخنا او مه رباني وكان الله بدا سحال که چه دائی زیاده که انگیو بزانه چه مشرکو بدا ملو قالو فیما کنتم وائی ورد ملائک تا دنیا کسی کوله قالو گنام صدفینا فی الارد وائی دائی مگا کم زوری شویو بزمگا که منگا کمزور ایشو بس مگاہ کی چه ملای گو توئی تاولے ظفر الدین خدمت نو کڑے ا دے ویسے کمزور ہو ما کو ما کولے دش خال کو د کلی نہ شاڑ نہ ما امام ما ز کما سلام شو کولے قالو قلنا مصطفی فی الارض وای ذی او گذری شي په سمکا کې ها منګه زو جاته کړه او ساتي علي ملائک او ورته تاسو دنیا کې سکول تاسو دنیا کې ولې د الله زین خدمات نو کړه ولې توحید نو بیان کړه ها ظلم بزان کړه او سرای نهل ادم رټای شګړی اتوشتما سوره اول ارت 28 روات او ي الذين تتوفى الملائكه ظلميا مثقال كوها ما قلنا نعمل من سوه كه بديغي غاري ل الله تا و ايوا نوم غمل گونغي بعده بَلَى إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بیشک خدا پدانا کړيو الله دې پددا فتحلو ابواب جهنم خالدين فيها فلَبِئْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِينَ زنه بهزان کړيو علم الله ور کړيو خدادادی حق نو ادا کړي مثلا یک لا کړه نو بیان کړي ملايك وطوي تاسكول قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطفى في الارض وآي دي ومانگا كمزوريشو يبز قالوا الهن تكون عرض الله واسعاتان ووهي ملايك آنواز مكذا الله فراخ وحجرات وقت وطاس یمل کې نبرې غوډې بلمغ تا وته له ما سلام دې بیان کړې وا مل کې خدا تنگ رېست بای غدا لنګ رېست زه خدای مل تنگ نو د ملنګ په شالې نی وي یمل کې نبرې غوډې بلتا وته لوي علام تا كون ارذ الله واسع دان فتو اجرو فيها فولایکم هو هم جهنم دا گسانجی زاید راید جانو او منزاید راید راید راید جانو ایلا المصد افید من رجال مگره گمزوری سنو او دخوزونا او دماشو مانونا شدوان نلرد خلاسی دو حیلا خلاسی دل و لا تدون سبیلا او نمو چدوه اتې شو نو عطا لار <سؤال> ما دوبوا دکا گئی هجرت نو کا اپات شو خیر دې فاولایګه صلی و یا و ما دا که سانځي زړه الله چا په وګږی دایدا وکانه الله <سؤال> اوفو الغفور <سؤال> او دې الله افا ګون ګیو به هولګه م مې هاجر به سبیل الله سباگم اوغم الهجرات فی سبیل الله چې الله د دین لپاره الهجرات کاوه او مې هاجر فی سبیل الله چې الهجرات وګ بلار ده الله کې او ووی پسوګه کې غنیمتونه ډیر او فراغتیا حزما شری وې کا تجربنا ذلک مرارا دا موږ ډیر ځله ازوایلې چې ځا د الله په دین کې حجرات کړې من کې پرې خوده ده الله الله 150 ځار پیر بابا سید علی ترمذی دا ترمیز دراغلو هغه د افغانستان دا سرنا او په بنر کې باچوي واله ول عزت ورګه په پردي ملک د هرونو بلا ما کې سید علیل حجویری دا تاگن بخش ورطوی پنجابیانو سید علیل حجویری دا حجویر میں راخل دی. او عباد شوه کم خلک چه غیر دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا خبر مل پر پری خود دی ویجرات کرد دی اللہ غیر با ملک کی عباد کر زوری ومائیو آجر بی سبیل اللہ چاچے حجراتوں کا بلار دا اللہ کے اما موی بسمگا کے غنیم دنر دیر او فراشتے آ سرائنال کے اندازے یاو یا سانو احتمائیات کے ہوئی ومائی آخر جو مل بیدی محاجرن اللہ سوچے ہوا تا دا, دا او بیا راګیر غذران مرګ پتا یې سره ثابت شاجر ز د پالا وکال الله رب الرحیمه او د الله په ټول یې مېرو باندې وای زر عبد تم فل ارض او سو موګ موګم د صلات چې ګوره تاسو ګورې بیرو مامر حقوق ګورې ده امیر و ده معمور ده حقوق و خبران روانه ده واسه نه چه ده الله حق پریده موسکوه ویده دارم دون فیل آرده کلاچه سبر گوی تاسو بزمگا که نو نیشته ده تاسو بانده گونا انتاق سرو میده سالاته چه گو تاییو گیده من زنه این خصوصان کې ارې گئی تاسو ان خو ته د اتفاقی دی ده اعتراضینه دا به چې ارې نه نو کې ان خو خصوصان کې ارې گئی تاسو چې څنګه به واځه تاسو نا هغه سان چې ګفر کړه زه انل کافيري رکانو لګمو دو دوه مو یا دا يکين ده هریا د دایره ستاره پر دښمن کار واذا كنت فيهم فقم لهم صلاه هرڅ به وي واي په خی... دې خطاب لنبي صلى الله عليه وسلم اوه يتناول الامراء الى يوم القيامه په دې آتونو کې خطاب نبی علیہ السلام ته د خدا حکم ټول عمر او تر قیامت پورې امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وای دا خصوصت خصوصیات د نبی علیہ السلام او نور ائمه دا موږ هم ده وای زا کوت فیم کلاچ ته په دای کې حضرات د رو دی دی یو ډلا ده د تاسو سره ولیا او دی نیوی برو واسلو لرا نو کلا چې دای سي ده او کلا شي دی او را دي شي ډلا بلا چایم زیکړه دای دی مو زګید تاسو سره ولیا خذو هزروم او دی نیوی ساماند يرول د دشمن واسلی حتاو مخبرو واسلو لرا سمدلا فوج بدوضایشی نیم با امام پسیو دریگی او نیم با دشمن تا مخام خود دریگی کلا چه امام یو سی دو کنا دی بلان شی دی دشمن تا او و غنور نیم برا شی دو امرکات با غید امام سرهو کی یو یو رکعات به ځان ځان لږی مزه پهوره کی نو دا یو رکعات کین دوه امامانو سره جوړی دوه امامانو دی جوړ کی نیم فوج دی یو امام سره مزه کوي نیم د بل سره ورته دا دو وایي چې دوه امامان جوړ کړي امام بیا وي چې ګابیا په افتراق په فوج کې افتراق براشد مسلمانانو په قوت کې افتراق براشد مسلمانانو په یوالي کې یو بوہی زمنګ امام خځه بل بوہی زمنګ امام خځه د دیوajana یو یو ورکاد به امام بسکای هو د امامان بل جوړی د دیواجي چاو امیرین بل امیر نشي جوړوله او چې جوړ کغه باغی دی ولیاخذوا اصلحتهما وذنيو فاسلذایو وکاله چې سین داوګا نو چې د روس تاسو را اورادي چې ډلا بلا چې ای موزې کړه نو موزېو کی تاسو را ولیاخذوا او ذنيو دایو ی زمان یریدایو او اسلذایو و الذین کفروا و غیا کسان چې ګفرې کړه دے کا چې غافل شي تاسو د خپل اصلو او د سامانو را ایو دا غواړي چې تاسو مخکبه ناراضی شدایو اصلې خودي سامان د جنگي خوده یې به بهوار شو و یمیلونا علیکم الا دوایدا دوआम لاږي پتاس باندې هم لايوہ ونا جنہ علیکم او نيشته گناہ پتاسو کوي پتاس باندې تقریبا 12 یا ای تاسو مریضان چې کې دای تاسو اصلي وعوذو ازایکم او نيوي سامان دی ارول دښمن تاسو ان الله درل کافرینا عذاب مهینا یقین الله کی ارګنه په بارد کاران او عذاب سپکون کې فایدا کړه د مصالاتا نو کله چې تاسو موز یاد کړئ الله تعالی بولاړه بنا سپار غلو دا چې موز یوګ بیا یې ار سیږي بیا فائضت مانان تمنو کرا جبا ادمینام شو اتاسو فاقیم صلاة ان ادروی موز یا مسکورا کا انا صلاة کانت علال مومین کتاب موقوتا یا گنام موز و مومنان با دی مقرر دی بخبل وقت موز دی دیو جی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے ہوئی ہے ہو. چه جمع بین دا دا جمع حقیقی دا جمع سوری دا سورتان جمع دا حقیقتان جمع ندا مسالان دا دا ماس مخین موز دین وگا آخیری ٹیم تکا چه دا ماس مخین آخیری ٹیم کتا موز کے وچته له ماسوخیل مس ختمه مازیګر به داخل شوی زه بازیګر مزب په اول ټیم کې کې یو دې په اخري ټیم کې وګه بل مزب په اول ټیم کې وګه صورتک جمرارا او حقیقتا جمنه ده زګاینه صلاح ده کان تلالموی کتاب موکوتا موسلمو مینهادو فرض د بخبل وخت نو چې د یو موس په ټیم ته بل موس کې راغو تا په بخبل وخت بیاولګ او دی وځي جمع به و صلاته هغه مزروږ راغله چې کی مینس کې مکرو وخت نشتا د نماز مخینه او ما ديګر جمع به و صلاته حدیث کې د ما مقام د ما سو ځمو به و صلاتین راغلی را حضرت سره زماس مخین بیاز کې ځمو به و صلاتین نشته زګایک میانس کې بل وخته امام ابو হানিفه رحمۃ اللہ علیہ د دیوځي ترمذی کې چې څوره روایات راغلی دي شوره وې ټول معمول وی دي دی بلځ دیو نه یو محدث یا فقيه هو شرع دوه روایت دي چې هغه معمول بيهان نه دي یو اذا یو سړی شراب اوسکل د هغه له دوری ورګي بیا یې اوسکل د دوری ورګي بیا یې اوسکل د دوری ورګي هو چې فسالو رم زله اوسکل فقط لو وی وځ نهي رو ډول وې دا معمول نه ده زکا شرابی و جل لیشتے دوری بو اللہ ورکے امام ابو حنیف رحمت اللہ علی وی دا حدیث و معمول بیہا دے زکا دا مفوض دے حاکم ته دا حاکم خوخا دا که دا سڑے منی کی گی او دا دب و جل وان دی دا شراب و نخلق منی کی نو بیا حاکم وجل شي یو دی احکام یو دی تازیرات تازیر مفوضی حاکم تا نو که حاکم وجلی نو اغتا اجازت او دویم روایت ترمیزی کې چه نبی علیہ السلام جمع بین صلاة انکڑی دا باغیر د سفر او د مطار نا څه سفرونه بارانونه او نبی عليه السلام جما به صلاتین کړي را لټول وای دا معمول بهات نه دی ځکه جما به یا په سفر کې دي یا په باران کې امام ابو علي فرامد الله دی وای دا معمول بهات دی کته داږي او موز اخیری ټیم کې وکړه او بالموز دی پاول ٹیم کیو گا سورتان جمع رالا حقیقت کی جمع ندا جائز دا جمع بیر صلاة دیر اگی دامتا دی سورتان جمع دا حقیقتان جمع ندا زکا انا صلاة کانتا کتاب موقوتا یا گیران مزاپ مومینان باعت دیر مقرر به په خپل وخت ولا ته نو فتدایل قومي او مسوستيږي تاسو بلاتو نه د قوم کافرانو کی سمات لا مو کئ کافر وسره جنگو یې پدې کې سستی مې کاوېو پدې کې نارمي مې کاوېو ولې ان دغونو تاسو دردمن کیږئ فا این نومی آلمونه کما تعلامونه نو دیم درد من کی گئی لگا تاسو درد من کی گئی کتا دا کافر و سر جنگ کے نو گتا تا تکلیف رسی نو دیتا هم دا تکلیف رسی کنگ ها ولتا تا تا فائدہ زیادہ ها غدا و ترجونا من اللہ مالا یرجونا او تاسو تم سات دی دی اللہ نا داسو چ دی دی تمہ نساتی دی آخی زگت دو خود اللہ دا پارا جہاد کے نو ستادا تمہ دا چی اللہ مداللہ دی دی پر بزار کی جانت در کئی دا اگه خود دگا تمہ ام نیشتے نو آگا جنگ کئی دی کفر دا پارا جنگ اسلام دا پارا نکے ان تا کو نو تاله موږ تا کی گئیو د تیم درمن کی لګا چې تاسو درمن کی گئیو وترجو له من الله ما لا يرجو تم ساتې الله را دا س چې دې تم نساتي زایي تاسو تم شته چې اړه له در کوي او وترجو نا من الله ما لا يرجو و كامل الله ولي ما حكيم او دي الله پوياو حکمت والا نو دمه سايکي احکام زي ګرګول به مري و رييت يوګم زي ګرګ اذ دود الامانات اله لها دمه زي ګرګ اطاعت امير دریم ذکر کا ارتقال فی سبیل اللہ تعالی سلور م ذکر کا احتیاط فی قتل پنځم ذکر کا اصلاح و نیت جنیت با صفات شفغم الہجرت فی سبیل اللہ تعالی چلا د دین لپاره به ہجرت کوی و م ذکر کا حکم د صلات چموږ बाप هي حالت کے پرې دای میدان د جهاد کې چرتهورو جان دې بیا موسکوي او موږ باندې پرې تفریح او بیا با ان شاء الله پاوکم دولس واجب بیا سبخښوړو کم